Mënyojë dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për çdo i falë dhe udhozim kërkojmë sallavat dhe selamet për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi çdo tibes nik mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar vezhor, pasi përfunduam Juzin Amma dhe thamse shpallja e dytë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është fjala e tij. Për Allahu xhëlal gjele xjalaluhu, ikazrid Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fjalën e nat, fjalën e Zotit, e cila ë merr sinonimin e Kur'anit. Ndërsa fjala e peng Amerit alayhi salatu wassalam është pallje në kuptimin e ligjit, por nuk është fjala e Zotit çojbi ose muhamedi alayhi salatu selam fjalna vet vet ka formuluar mirpo zoti e ka frymzuar zoti xhel Gjell xhelaluhu e ka frymzuar andaj dietar tani jam pajtuar se kurani dhe hadithi jan ligj ndersa kan than se gjithashtu jemi pajtuar se fjala pejgamberit alayhi salatu selam o fjala njerzoore o fjala njerzoore ndersa kurani o fjala allahut te bareke wetaala Filluam me një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam në çmone kaluar. Sot kemi zgjedhni një hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që ndalemi me disa pika të hadithit dhe të nxjerrim disa porositë dhe mësime. Hadithi është i njohur, sigurisht çdo musliman i cili shkon në xhami e ka dëgjuar këtë hadith, por se do të ndalemi me disa pika të shumë të rëndësishme të këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadithin e kanë xjerë Imam Buhariu Nga një sahabi i njohër i pengamberit Alehi Salatu Sallam Dhe është Nërman ibn Beshir Nërman ibn Beshir radhiallahu anë huma E ka dëgju pengamberin Alehi Salatu Sallam duke thanë kështu Methelul qaimi ala hududillahi wal waki i fiha Ka thanë sallallahu aleyhi sallam Kjo adith është hadithi të, të cilin djetarët kanë thanë Nga e ka shëmbulli pengamberi Alehi Salatu Sallam Gjendjën e umetit dhe njerëzimin përgjithsi me, me një shembul praktik të cilin kete dina Thot ale i salatu e selam Shembul i ati cili i kryin detyrat e zotit Dhe i runë kufi të Allahot Allahot ka disa kufi norma Zdo kërkush mi a shkela to Thot ale i salatu e selam Dhe shembul i ati cili i shkela to Përra, për nga mësë amë thot Do t'ja uap një shembul Që da kuptonim më qartë dhe ta kuptoni më më emocionalisht dhe më praktikisht çuçi vi në një njeri i cili praktikon normat e Zotit dhe një anë i shkel ato. Thot Allahu sallallahu alaihi wasalam, që një jan disa njerëzve, të cilët kanë hip mbi një anije, kanë hip mbi një anije. Anija i ka dy kat. Do keni pa këta anije, nëse s'këni hip në anije të mëdha, sigurisht keni pa në për në për televizion e këto më radh. Por diçsi është e një orr, formati anijes me me dy katë, tre katë këtu më radh. Fjalë Allahu sallatu selam istahamu ala safina. A jo anija i ka pasur dy katë dhe s kan shumë keq me hipmeni vën. Kan sehr short. Kan vë short si çelit ku i vje veni. Fjalë Allahu sallatu selam fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Dove ju ra shorti me hip nalt Dove ju ra shorti me me nejt posht Ata qka nejnë posht Të në hadith nuk o Po djetar të kanë shpiku Ata qka rrinë posht Janë të privu për disat mirave Sikur për shembul Ajri posht është ndryshe Ujnë posht nuk e kije Të mund që me e prek O dush me hip nalt Me u pëllafachu me havanë edhe me mor uj pra ato që ka janë nalt janë ma ma komot janë badafëqim me ujn e kështu më rrath thot a leghi salatu e selam fë kanë në ledhine fi esfeliha i dhe stëkoh minelma i mërru alamen fë u kahum këta që ka ishin në posht kur kishin nevoj për uj kanë dhën djetartë po edhe përgjera tjera apo, kanë hip nalt kanë hip nalt me mor uj Kanar command kan ibn al met mor nga uji detit, po tu mor uj, tu i mbush kofat, i kan pengu don i har aty ne çka janë? Çka janë nalt? Sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana. Dit pas ditëve, dit pas ditëve, ruktim të gjatë në anie dhe edini se në anie ruktotohet edhe me ditë, edhe me orë të gjata. Thot Alei Salatu Selam, Thanë këta poshtë. Kjo adith, kanë thonë djetarët, është nga adithet më të quditshme dhe më të qarta se si për nga mirë Alei Salatu Selam e ka përshkruar gjenje në shoshirisë njërzve dhe përgjëtsive të ndaran mesin e tëre. Zhdën janë i pineve është faktor me heca njëja që shduat o më prisha jo. A dhe ta shofëmise Anijën nuk e prishin ket Me pajtimin e kitë njerëze Nuk është kështë mu prish anija Mu pajtu ketë hajde për prishna Munët njani me e prish E ketë mu fundos Kjo e rëzishmëria Thotë salallahu aleyhi sallem Thanë këta posht Pse së pëshpojnë anijën Na me ujnë na dan një dras Na, na me ujnë posht Je na veç me një shtres E shpojnë anijën Mosti munoj në ato kënë shite të nalt Pro sahip mi nalt, me mor uj E shpojnë a qëtu Edhe marë mi uj Dretë për drejt e kena ujn Thotë ale i salatu e sëram Fe inje trukuhum vëma eradu E nëse ke qka janë në një I lojnë këta Shka ju ka shku menja qështu Me zbatu këtë plan Shka ju ka armene Hele ku gjemi janë Nuk shkatrohen dhe që të shavodon të shpojna, thot Aleji Saratë të samë, ke shkatrohen. Nja, a muneve të paramendu anien, dhe anien sa pak i duhet me i uj, dhe ajo përko të shkurt me u fundosë, nga se nga ligja anien është në anien mës me pas uj, mës me më pas kanal drejtë për drejtë me uj, nga se, se fundosët, Zotja ka caktu kështu këtë ligjë, thot Salallahu Aleyhi Sallem, wa in e khadhu ala e i dihim, Në gjëvë Në gjëvë gjemijan Thotë sallallahu aleyhi sallam E nëse i kapin përdore I kapin përdore Këta tjertë Këta që ka përdojnë me shpu anien Nëse i kapin përdore dhe i nalin Thotë aleyhi sallatë sallam Shpotojnë këta Që ka përdojnë me shpu Dhe shpotojnë krejt Kështë hadithi Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Dhe së në kanë zherë imam Bukhariju Dhe shtu e kanë zherë imam Ahmedi rahim me Rahim e hum Allah Kjo adith është adith të cilin djetarët e kanë shpjegu gjatë Sepse kanë dhënë për nga meri ale i salatu sam me këtë adith Na e ka shpjegu e si ta kuptojmë fenë Si ti kuptojmë përgjëtsit Kjo adith disa djetarët e kanë komentu kështu Ka dhënë kjo adithi është kunder përgjigja atyre njerëzve Të cilet e kanë trashegu e gjatë tër njerëzimit një fjallët kotë Edhe sot përdojrët ajo çuraveten në var tanki me hije apo pejgamberi sa ngadhon nuk ka çeveç var tanki me hije ki mehin var tank po ka mundsija ban varrën edhe tjetrit apo ja shponanien kësë shnieza ata ata fundosin andaj pejgamberi alayhisallatu selam në kët hadith ka prunë grumbullt të, të mësimeve nëse kemi mundsi e shpjegojmë në kët lixerat nëse jo e shtyjna disa vërimsimeve në në xumat e arshme Kjo adith, mësimin e parë që e kanë gjithë djetarët, koncepti i parë nga kjo adith, kanë thënë djetarët është se nuk e gjithë tonë shoqini të cilët mblidhen, apo të cilët mblidhen me një vend me jetue. Nga më radikalët dherë të më liberalët, nuk është e mundur mës me e gjithë tonë të shoqini një leqë i cili i ru në toë. Dhe sot përsëri mund jena sot njerëzit të flasin për lirin e shprehjes, të drejtën me dush, të hanë shkadush, të drejtën me ofenduar çadush. Para disa muive provuan me sheh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thanë, "Kjo është liria jonë na folna çka dush." Pastaj u rrotullua shteti përmbys dhe gati u prish krejt dhe kështu është kur ofendohen njerëzit më të mirë Zotit xhelel xhelalu. Apo dhe vazhdimisht këta mundohen me thënë se zguxon kur kush neve më na ndal lirin E shprejes Por që ashtë i shtu Pekëm sa më dhëtë ja nuk ashtë i shtu Nuk është liria jo të me e prishanien Nëse nakin a hi bashkë aty Munësh me zbrit pjanien Ama jo me e prishanien Se ti t'u ka tek Andaj, shoqirit nuk mundet me egzistu pa ligje Qofta i liq i, I zotit qofta i liq Shka e kanë shpik njerëzit Po pa e vendos një liqë së mundën Shikonin ligjet ma liberale Merit së lindu shtet të atë të thirjes në ideologjin më tolerante që existon Ku ka shësi që dojnë, bani qka dojnë A e ka një kufi kjo? E ka një kufi E ka një kufi Qili është kufini? Kufini është përshimu policia Nuk mund është ti me botë gjithë shka Nuk mund është me auzurpu e ti kujna Pasurin nuk mundesh dykan me godit, nuk duhesh, nuk mundesh dykan me me lënduar kështu më radh. Mir, këto këto nuk mundesh, nuk mundesh, nuk mundesh. Kush i ka vendos? A nuk është shoshëria? Shoshëria e lirë. Thonë, "Po, shoshnia e lirë, po patjetër i kemi me botë kufizime se shkon shoshnia." Vritën njerëzit. Domadan, në shoshëri më liberale, më e menë këta, se s'pashë se ne na na mundohen me na me na paraqitën as morna vesh e nga shtërëngu me kështë të mëralë, s'ka shëtëshni haroje, s'ka shëtëshni paregula, që ofë shëtëshnia me shfrenume, a ato të thënë, po, më nësh me pi rakisat dush, më nësh me shfrenu sa dush, a më janë do kufina se që shtu shtetit, thotë. E për nga mësëram nga tha, më në men, shëtëshni t'janë si anija, anija, të cilët hipin, Dikujt i vjen manal, dikujt ma poshtë këtu më radh. Këto janë hije të Zotit. Të cilat i dhan Allahu me afësi. Dikana ban, çollun di kan pa çollun, dikush ka zanat, dikush ka zanat, dikush ka fat, dikush ka fat, kepto i ka caktuar Zoti i on, xel le xelalu. Andaj, mësimi i parë që ka nxjerr dietarët, është të ta kuptoina se nuk ekziston shoshni pa liç, pa ran. Pastaj, ayran, aimi ranu kai mir, kta e cakton Zoti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ama nuk ekziston vend ku ka njerzi kur kush atë nuk kanë urën. Jo, nuk ekziston kjo. Ona da ne kur themi se ligji i Allahut, Kur'ani, Hadithi pejgamberit është rendi më i mirë, nuk ekziston shpikse njerzo për u vija me diçka tjetër. Jo, do të tip ti në esencë po po pas ke ligj. Pse ti po thuaz ban? Pse ti po thuçi kjo kufini pret që të zon prek? E dhe Allahu i ka kufituave, pa li salatu sallam, metaul qaimil ala hudurillah. Shembulli i ati i cili zbaton vijat e Allahut. Allahu ka vija, vaj ka kriju njerzi. Kjo esh msimi i par. Msimi i dyt, te duhet ta kuptojm kjo a ditë shumë i madh. Shpesh aradit e kapërcejna shpejta. Apo mir, shumë mir pas ka thon pejgamberi sallam. Apo njerzon, a ke nguket a ditë pejgamberi sallam, po nuk e meditojn. Këta dit me e morti me shrujt e shpia Dhe me ledzue me fmitet tu Me e komendue me hulum tu Qa ka thonë salasellem Qish mundët dikush me na e shpua njen Dhe mu fundos unë dhe ti Mundët dikush atje shfrenot Neve krejrve na përmbis Djetarë kanë dhënë Nëse se kuptonë manie Qe ka pru pe mësram A e kuptonë me tërmet Ndërtejsa e lart Ndërtejsa e lart kura Dhe e dridhe Allahu tokën Aja rok të rmetive të qka për dhesë Ka të në parë A bje dhe aj për dhejtit Nëse është gjuna qa dhe qa i pari Ti i edhe dhe t'in katë A bje dhe ti as bje Bje Ska teori që zbje Sepse Zoti këto i ka vendosë ligje E këta që janë në anijen dytin katë po, po i lanë me shpue Nuk mund me thanë ato Qikur do, dojnë me na thanë neve Lejmën e ta shpoje sa i për dhejtje e shpon Kua dhe shpue Ati është pu krejtë vë anijën Andoj shiko Pengamere a.s. Në mësoj një mësim të dytë Në këtë hadith Cila është këmësim? Kanë dhëndje të arët Pozita e njerëzën anije E që i bije pozita e njerëzën shushni Kije hoqë, alim, hafëz, zanat qi, mjeshtër, ingjinjer Apo, pastaj, shkenstar, biologë a uh, njerëz të cilët mirën me hulumtime të ndryshme, ki njerëz që din zanate. Allahu i ka dhënë, di dikush ban tregti, dikush është businessman, e kështu me radhë Allahu i ka dhënë çfitë tina tek njerëzit. Subhanahu ve Teala. Tanë, pejgamberi Ali sallallahu alejhi ve sellem neve, ne rrotullon pakat çka na e dina për gjëratave. Zakonisht na kujtohen se si takishteni pozita mëdhe, veç pozita të ban të mirë. Fotbe më thasim jo. Kofsh hoqë, kofsh hafëz, kofsh muallim, kofsh muderris, kofsh profesor Qofsh ka do kofsh, qofsh edhe që të i të shit zarzavatën të reg Thale i salatëve sëram, kur jena në në një Nihar neve në intereson me mëni shnoshe gjallatje E atë pozitën vlerën shkaj e ki ti pak manalë cedikush Në një nuk vlenë Si nuk vlenë? Thandjetarës shtu Nëndarjet e njërzën anije Këta nalt, këta posht Apo Nëse a i posht ka A shkenstar A shtë hoq A shtë hafëz Po a i lovët të shku nalt me moru I thët ati shka peqenit që të posht A i shka nalt Shet zarzavate A du të me lanë këtë posht me shpua jo Jushtët po a i hoqa A lima e di Në është ta nuk fundosët për anija E penga mësa mëse për unë i shembu dhe me anijen Që mësë me mujtë marë dikush me në thonë Jo për nuk fundosët kjo Kejt e dim që i fundosët Allah e ka kriju lich Anija si shpot Kejt e dim që i fundosët Me vetë një dy vje qarë që e ka pa Anija thotë që kjo më shpu Shkën të poshtë Se zoti lich e ka pa Një guri ku të gjuhë të pinalt mërim poshtë E penga mësa më tha Vlerat e njerëzve kur janë anije Matën me Ha, maje me në këta O shumë më rëndësi për ta kuptu Matën me rolin ku e ki A jetë e lujtë rolin që ishduhet Jo me vlerën ta në që ka e ki Personale Apo si ta ka dhënë Allah u te bare kjo e tale Që i bije kështu Kof shnalt, kof shposht Vlerën e merë Të rolin të aman më Në mëndon Pozita jote Mere, përshemë, ma i dishme, ma pak dishme Kër janë në një, nuk o me ranëci kë i dishme, dhe thënë E, e di shka, unë shka dujba në një Se, o tishtë dikur qan? A pe per anën që ndi ma shumë po Tishtë dikur qan, po Mirë, mu më më tek, mi tishtë dejtet, unë e qajë njën Thale i salatë dhe se mësele Dhe që shme smelanje, ja, Rasulullah Kape, përdore E du të folmi se që shme kapë Ta von dietarët me ka po dorën, domethënë, me, me urdhëruan të të mirë dhe me ndalun nga e keqja. Domethënë, mos e shkojnë na keq. Ani pse e më imet jam. Ani pse di më jam. Kenë kenë përfunduar këtë dhe ana sjelltas. Njëri atë në çështën e dhunjasë, mirret me punën e vet. S'ka as shkolla skurjo. Dhe ana sjelltas. Po done vajt ka duve, unia më lirn veprimet e mia. A mos jum të përzi juve ti kujna pe çaj që tuni birr për veti. Peqaj që tu një vrim për veti Qka dhëtë me vona? Mi dhënë anë i valatip për të tua për... Jo, jo, dhëtë me kap, mi dhënë ma Shkojmë krejt Dhe kasila, ali, ali, salato, Emir, hipnanie, që i kështë farë shembul i kasila dhe i salat o seram Shëqiria është e hip në një E mirë Kur thamë se shëqiria është e hip në një Ako dikush që i munët me zri pjaniës? Jo, veç këtë dese Njërëni me thonë A di shka unë si pranë e këtë regullo a... E pse përmenë në fillim ligjin e parë, shka shëshni par regula? Që ta kuptësht se s'ka mundësi me dalë pjaninës. Njërën i dhëtë, unë e këto regula së një përmbaj. Pici sa i shëshni e, po du me dalë të një tjetra. Shka ku dush, du shëshni një, shkon kin. A do thënë, a spedo shëshni në tane po? Ani halje të na. A ti në mjë dhënë s'du regula? A jo, ka regula të na. A dhe nuk mundësh me ikë. I ikë veç në gjyrave Nuk më në shme dhe disa njështë do në lemnit lirë, ku të lirë, ti kehim punë për disa të hola, edhe shefi në fillim ka do në përhet, përhet, përhet. Nuk më në shkëtimi shku dikuj në firmën e vetë, edhe mi dhe u kërisë, të kena nevojnë, nashka me folët të, e sosin e punën teme. O të ka dalë, ka regula. Janë që të pikat, a i përmbash ajo? Si ta prishë shrenin, a i përmbash me dalë ajo? A më në shme dhe në në ne edhe për me hina për do gazeta që folin për emënin e liris, janë do regula. Edhe në gazetë me hina, që për mundohen të anë, sidomos në për pjesët e tësitë kanë kan ba disa autoritete, na folna që ka dojna, na shprejmi që shdojna, a po e pasaj kur vepron dikusht që shdoje, a u ba du njoja këja metë, njës kanë djenja, njës kanë emocion, njësit kanë lidhje, e kështu me ratë, Andaj nuk ka shojri pa rregulla, më e mend. Nuk ka shojri pa rregulla. Andaj në këtë ditë sallallahu alaihi wasallam na mësoi se ka dalje pianias derisa të mrinë në ahirat por por mboy unë rregullave të Zotit që mos përmbyset ania. Se nuk humben vetëm ato çka është punë, po humben të gjithë. Kjo e mësimin ditën e cilën e kanë kuptuar dietar nga nga kjo ditë. Mësimi i tretë, se ne kanë kuptuar dietar nga nga ky hadith kanë dhënë dietarët pe s s këtë nga mbi Ali sallallahu alajhi wasallam që dadi thonë për gjërcësit e njerëzve me cilse ngrumbul në esencian individuale por ato nuk porjashtohen nga përgjithësia kolektive çe i thënë na farz ain a the farz kifaya në ju në shariatit apo farz ain a the farz kifaya që shqipje e farz ajnë dhe farz kifaje, me falë gjumajnë dhe e ki obligim ajnë, su në falë dikush për tije, me falë drejken, i kindijen, akshamin, i atësijen e sabajnë, farz ajnë e ki. Por e zanin me thirë njani e ka obligim. Shoshnije e ka obligim me bani moezin, që atë moment që ka së thirë kërkush e zanin, ketjena gjuna qarë, dësat thirët e zani, e kur të thirën njani, atër ketjena të lirë pi e zanit, atër e E djetarë dhënë, musliman të parë e këshin kuptu për për nga meritare i salatë të sëramë se feja islame ka ardhë me ligje me gjithë se logaria në khiret është individualisht në këtë dunja farzët janë më një shëqenore. Dhe merë të anikës se dhe shembulin e anijës, adhe ka dhënë djetarët shembulin kur anorë. Apo forma kurë anore dhe forma e pengamberit Alei Salatu Sëram është mjë ufolë me njërzve me shemboj, se shumë let e kuptonë. Nuk ka filozofu pengamberi Alei Salatu Sëram. Me ardhikus me në thanë tash, a me kësi shemboj tletë aninja në të hipët aninja? Më stalehoj në vetëm në shku kënej në mendja. Sepse pengamberi Alei Salatu Sëram nuk karë njëzën mjë filozofu, karë mjë uzu ma shpejtë. Nëse tje ki hup uvëm, E dhe no, jani më thon, abe udhën e ku mu spedik ka më shku du me mrin filan venin. Në sa jani sot prit kalloj fin. Un jam filale. Kam studiu kët shkolllë. E kam kriju ktu shkolllë. Prit se i di do me selë. O burlej me selë që di kasht udha. Ai që të thon çështu? Po. Pejnga mesram, Allah e ka më rrupën e xhanem të mall. Ai më ha më ran, ai di nich ka diunë. Pejo sa më ka thon a dit, me dit ju shka diunë. Ju shfleni me gratë juve. Me dit ju qka di une Ju zderni kur u dhe s'me het zvet për rëzikut Me dit un, me dit ju qka di une Ju hitë s'kish i kesh Po, qka di a i s'ta ka kalzu Se Allah i ka kalzu gjerat sat Neves e ka kalzu, që na me mujt mu zbavit Njeri një dal me para gjenemi t'ja aron Ketë knatësit, ketë zbavitit, ketë arktimet Por për nga mesram, është i urnum Me ju lzu njerëzit më shpejt Që t'mrin të, të Allahu të shpëtuar Andaj, mësimi të rejtë të ndjetar shto Arabët, sahabët E këshin kuptu pi pengamirit Alehi Salatët, senam Se nuk o pune onë më armë I tha një rasullallah Shka thirti kështu kështu kështu prej normove Pi pranoj, shkovan shpiteme Jo Allahu gjillit gjellalu e qua Ti ardhin të pengamirit Salallahu aleyhi sallam Dhe pranimin e islamit Bes Ha, bes Ju bëje u në këtë tahte shqegjara Ta jipshin mbes, A e mame dhaut Alejin Salat, Ussam kujtoj o, O pen nga mer, Kujtoj e ti o pen nga mer, Kur ta jipshin mbesë në musliman, Shtë nëmëdo nëmbes, Ja ka zgatë dorën, kështu, pengamer, sa, Dhe ka, ka thonë nja Rasull Allah, Dëshmoj sa Allahu e një, Që më rriton më adhuru, Dhe ti e pen nga mer, Shka të mëdhushëja Rasull Allah, Unë e baj, Shka të mëdhushëja Rasull Allah, Unë e baj, E jo si na, Edhe unë ja musliman, Qonë më Dhe kur ti thuajti ka thënë Allah dhe ka thënë mëson, thot ka i mirë bëj u këtu. Po mirë bë ti a dosh të ni fe kur gjoks ka detyra. A dosh të ti ni fe, ti shkon me një tez gati rrokosh me një dunjasë ta kam brish pak apo se të kanu rregull as ka ti suni ball. Ni komunikacion s'në vajna. Më i thjeshti gjall, prit pak rënsa të kapëseina më ran apo. Edhe ajo na nervozon never. Se ni administratë thjesht është as as juridik as kur gjall. E ku ki pa ti fe e Zotit e vërteta hak as farz as kur gja diku shtupe do fejen o gja, ka gjenet pa farze a ka rog pa punbe a ka rog pa pun janë i qkoti në firmi dhu bëjemi mu parët, pëshe? po dhe unë jam i këtivejnit atë i kanë shlujtë ndihma sociale pa i në nëshmu e njërë që kanë nevoj po për për për ndihma sociale njërë që i majnë, varga ti i majnë në ftoftin e madhë po mirë be ti do me inë gjenet Allahu gjelle gjelalu Qështu me nuhe? Për një qënë euro rënë, ajnë aj, t'i pa krejtë, rënë, gjadën e, ka, e kazanaj, për shka t'u pritë, një qënë euro mi morë, një qënë euro. E gjëneti zotit i cili nuk munësh me para me ndu sa është i mirë, qështu ka thamë pengamere a lejë salatë të seramë, o gjahë, mujë edhe unë është atë i pa i bas një të tjirë, së munësh, sepse kështu zotit ka thamë. Së është patrejci njani munot mirujt normet e Allahot E munot mirujt haramit E munot nësa ba muquve me falë fargjin e Allahot E munot mës me flet pa e kry fargjin e Allahot Njani tjetëri kur gjanë s'ka ba prej fargjeve E dhe une A nuk ba patrejci? është patrejci E Allahu nuk ba më patrejci E qikoni tani Sahabët e kuptuan se feja Zotit është përgjëtësi kolektive është përgjëtësi kolektive Erdë e bugellit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Dhe i tha, o oh, kushiri O oh, djali a gjallarve ton Tha, qka lip se banë këtë këtë fesad Si pas e bugellit ishte fesad Qka i tha për nga mbëri aleyhi sallatu sallam Uri du min këm kellime Tha, përdojna përdu për juve një fjall Një fjall Dhe i shëhadete La ilahe illallah Muhammed Rasullullah Tha, përdu për juve, juve një fjall I tha Ebu Gjehli, Vëleke Ashrah, A për, për laf e kia, për fjall e kia, Mirë për mënë e menta li, Tha për fjall e kia, Tha unë të jabë dhejt, Apo? Unë të jabë dhejt, I tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, I tha në kulu la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, Thun i la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, Ather i tha, Leke të punë, Pse i tha, një ardhet, një ardha leket pun Se kërë kër rengoj, fjallën La ilaha illallah, Muhammed Resullah Aje kuptoj, se une pi që tu ku jam Që ketë pozit, pu dashka me armi Thonë Muhammed Isasellem Që kashtë thush ti në emër të zotit Slivriti kërkun Kjo është fej Allah I thua Allah, o oh, zot Unë i pranoj për e ti këtë detirat Edha jo shka musë marok logika Apo? Ajo jos, mades ka ndodë ndonjëherë, çka ndodon ndonjëherë njerëzit punojnë në për firma ndryshme, i vjen një urdhër penalt, kishte kupton pse atë boshe e bo fikta, edhe më bëm i thon dikush po pa lidhje me koka kjo, thot shefi ka thon. Ideja e ka ndrejë dikun. Po mirë bëj shefi jotë pastë ka ndrejë Zoti botrave ta ka dhënë i farz, pse o xhobash 5 saati e ka bëlloj farzin. Ti shefin son e vet. Shefin tan son e vet, Rabbul Alaminin. Allah e duhet më baë mësullimani pak ma më serios Nuk ka loj me farzët e Allahot Nuk ka loj me haramet e Allahot Pse janë qatë shumë harame? Jove nuk janë qatë shumë harame? Haramet janë gjishtë, halalet janë panumër Allah e ka ndalu e zinajen, vjedhen, alkoholin Edhe kamaten Hajde gjeni haram tjetër Që unë po të cfitoj shrujë në fletore ti me harame Unë e po të shrujë në fletore ti me halale Allah e ka ndalu e zinan Rakim Alkoholin Vjedhen dhe kamotën. Cila ashetra halam, s'ka as hëra me tjerë. Këto janë şey që i ka bërëin Allahu subhanehu ve teala. Aman do shtanë shumë njëa pikë çatin haram. Edhe s'po duina me dal, edhe tash kët haram puna dogut. Apo ina për linjë të tona me gjitha haramat, e tani pse ve kët haram, jo ve kët Allahu. Tog Allahu të kët Allahu. Përveç këto haje të pakta që ti kanë dalu, Zoti ju subhanehu ve teala. Andaj e kuptuan arabët Se nuk ko ka lafgoje kjo Nuk ko fjallë mi thonë Po po edhe unë po thamë la ilaha illallah E Bujeli i tha dhejtë po t'i apë Kër i ahtha fjallën Tha jo S'ta thamë Se unë nuk mu imi ju përmbajt E kuptuan arabët Se fjallë la ilaha illallah Muhammedur Resulullah Do me thonë krejt adetet Dhe traditat Dhe perceptimet tona Qka i kena të rëshëgu Me vite me ja dërzu e kujna Me ja dërzu Muhammedis e sellem pejatinve, pranon, qka pranon, gjun, qka gjun, me t'i gjujt këjt, dushmi gjujt. Kjo feja, i thua Allah, ozot, oh, që kja mune, qka muj me morë dhe qka muj me lanë, me thana Allah, këjt okay, dushmi lanë, këjt dushmi lanë. Andaj, sahabët, e pengam verë i sasëllem, kur i edukon të Muhammed sallim, do pranu islamin, e sasëllem, do harap të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk do më ulën diçka çka e kanë pas pit vetrës, veç do më më janë ndryshuar. E kuptuan ata se Muhamedi sa më ka ardhur me ndryshuar sistemin komplet. Ky është Rab, Rabbul Alamin i ka detyruar. Andaj ata e kuptuan simi i tretë Muhamend se ata nuk e kuptuan Islamin por gjetsi, ha, vetëm e fjalës për e kuptuan por gjetsi morale e besës të cilën duhet mëo përmbajt me me trupin tan, me mendën tan, me shpirtin tan, në këtë botë po edhe në edhe në ahirat. Kjo është përmbajtimi i, i tretjë që kanë dhënë dietarët nga hadithi i Anies. Gjithashtu, kanë dhënë dietarë dhe kjo është një shumësim i madh, është ligjërat në vetvete, por ne këtu do ta nxjerrim nga dobiçë nga pamend dietarët. Hadithja e Anies, shoqëria u thon me Ania, do janë dal do janë poshtë i kanë ndalën. Kan vënë dietarët këtu pasi që e vërtetum se s'ka shoshni pa ligje qëfar mund zjerim nga kjo nuk ik dikush prej detyrave të zotit vetëm se s'provohet në gjdo vend ku ik aj me të njajshmen apo matë madhe me një detyr për të cilës ka ik ma thjesht një anë i s'domi kri farët e ta lajt thotë në smu i mengu në stop ban e këta më se ban këta regull regull Allah e ka bëllitë Hik për muë Ku do që të shkojsh Ki mengu dikan edhe maran ndoshta Vetëm se aj ka më konë ma i poshtër Se sa ki qka ki ik A përra zot dikush ka e ngonë Allahun Dhe njani shka e ngonë njëri A ajt ka zonë ti muë me një vend Ku munë është me shku Pa të thonë dikush këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta Kjo dera vesh për ata njërës ma thmoj Hajde gjeni vend Kë një shëshni nuk mund është me gjetë A ty me thonë që ta më seprek Që kjo ty stakon me bleje Që këtë akcën e plocën ti Shka shëshni A nëjë kanë thonë djetarët Nuk ik dikush pjallajt Së provohet me dy gjëra Ma e men Ik pjallajt së provohet me dy gjëra Me pushtetin e egos tane Kime ngu egon tane Që ka thush ti Apo ki mengu di kanë prej shetanve Qov gjina po njerëzit Andaj ma mirëve simdari duhet mi udërzu zotit veç gjele gjele aluhu O urdhët Allahut O urdhët e njerëzve O farzët e zotit O farzët e njerëzve A shkë shëshnia A shkë shëshnia Shikosot zullumin dë njëtë shka bëhat Pse bëhat zullumin dë njëtë Se dikush janë mlejtë të mdoj Ata të shka të thojnë bëhat E keqon shka për ta E mirë shka për ta Si ti ju konvenoi atë se kjo e mira por keq. Ti thu po kjo spikojmë njerëzve fukarave, po çka na intereson e komë në fukarave. Ka ndformu banka të sa ti konvenon vetë mojeve, fukarat presin jashtë të dera. A është ata thonë drejta e njeriu? A e drejt njeriu Jacques Mangrengat në pikë ftoftit me lan, haç se na gëna me dhon parë? Ku është e drejta e njeriu? E drejta e njeriu edhe ku t'aj ja hëshni një, një drejtë çka i takon atina pa e përdhosh me dignitet mja dhanë, që shta sallallahu a.s. ja jep e djath të sëshe e majta, e jatim publik për a ketë kamerave, njerëzit të prit me mërë, ndoshta ndihmën minimalet të jetëve të të tëre. Mos flasim që ka ndodhë në vendet, në vendet e, e tjera. Nuk ikë dikush pi farzëve të Allahut, së provohet me engue farzën e filanit dhe alanit. Dhe kjo ndodhë në gjithë të vendet. Shka? Madje kjo ndodhë në në, në pozicionet e shoqërisë brenda vetit dikush borgjëm e ngon ndika ndrrugës e ka krijesorin aty mafiat e kanë një krijesor apo ata manal të kanë një krijesor tjetër e muslimanët kanë një krijesor e ka, ka Allahu ne ti Zotin e ti Xhelal Xelalu tet sile të komunikon urdhat e Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam etani neve na ka mbajt me zej o e ngojm Allahun dhe pe ngombe dine ali salatu wassalam o na ibn neve dikush çaf binjerzve. Andajë ojëse na kanë xerë dietarë prej mësimeve të të këtij. Gjithashtu prej mësimeve, mësimi i 5 që ne kanë xerë dietar nga hadithi i Anijës, por çdo dikush nuk e e døjë hadithin, por çka hadithi është i njohur, hadithi i Anijës, ku penga njësoj kanë hip njerëzit dhe i kanë dhënë venët e tyre, do kanë hip në alt, do kanë hip poshtë ata poshtë do në shpuë Anijën. Mësimi që kanë xerë dietar çka kanë thonë? Njeriu është krijuar që tjetë pengë i disa punëve qësë njësë. Ane ka dhonë poeti e nësullin nësi. Ka dhonë njeri apër njerin keti i shërvej njëri tjetërit. Që dhonë njeri apër njeri? njeri? Nëse dikush tëtë une vetë përdu me jetu. Asë për ju lipi kur gjo, asë për ju marë kur gjo. Që dikush qështu e filozofon. Djetarët e kanë zanë dhe këtë birë, këtë vrimë. Ka dhonsë mundët, pse... Sepse nuk ka ndë një nevojt njerit Vetëm se është e vartë për tjetërin Pra Për shembol Mere nevojen të azojmë të shimi dhe pjes Ty me dhamë për shembol Une as një ki lipi shëshniës As nuk i marë në regull Ku ki ma angërbuk E mjëll i vetë Mirë, kjo tokat është e dikujna Këtë stalaune Pra je i detiruar i thojnë më këhur Je i detiruar me pas raport me shëshniën A me pengamberi ale i salatë të sëramë Shumë miri dike këto gjëra Dhe shikoni pengamberi në sëselle Mi cili kishtar me civilizimin matë nalë Për mi drejtu njërzit Ju qonë të letra Perandorve, kriotarve matë nboj Qeverive të sajbote Romagve, Persianve, Egyptit Abesinist e kështu mëral Qa ju shrunde ati? E shkunde unë jam pengamberi Allahit Ti oti i pavler ngojë muë Jo Shikoni, adi sajë Bukhari Pengambe sam i qoj letër Hiraklit Hirakli ishte i pari romakve per andoris, mas të fort në të vend. I shkujti për mësëm, Bismillah, Rahman, Rahim, me em në Allahot, Mëshirusit, Mëshirvërsit, prej Muhammedit, Tëbirit, Abdullahot, të dërguarit të Allahot, tek Hirakli, maj madhi romakve. Maj madhja, a është valida, nuk o valida, dy shka tjetër, a i maj madhja. E për mësëm, i dintë e rollët e shëshnis. Tha, pra në jeti islamin, Allah ishtë përblend dy fish, njëherë për ti individualisht, edhe për ketë popullin tanë. Kjo qka do më dhënë? Se përmësa me dhënët e shushnija nuk funksionon vetë, ka një atë madhë, janë do më poshtë. Kështu i ka të regullu me gjerët. Tani qka shka, nxerën djetar nga kjo? Njeri o për njerin, shumun është vetë. Apo, një... Allah u gjelë gjelalu në brendite tona, ka instalu, apo instikte, të dhënë, Tom pa pa dëjiron tonësh kënga buka, pa dëjiron tonësh kënga uji, pa dëjiron tonë ti do me martu. Mo ti nuk mundesh me hë këta. Andaj tani dietarët, pasi që njeriu smunë të mushvezh nga shogëria, çka do të më bë? Duhet më u përmbaj të rregullat. Prap dalmi te të rregullat. Andaj kia ditë shumë ditë i madh, se ne ka nxjer dietarët se njeriu nuk mund të ti ikë për gjëcitë vetë, por duhet ti mson për gjëcit që mos tarxhon anien. Saka kaumun si me teka te veta, me gjunate te veta, me çoroditjet te veta, er zonanin, e kur diku që do, çka e du bë këtu? Fot punën time jam te këshir. Es mundesh me këshir punën time në sentaz e lidh puna ime. Se do undu me mrinje i shnosh deri im fund ta datit. Andaj këll për mësimin se ne ka xhen, detar nga hadithi nga mbilet sallallahu alaihi wasallam neve me kaçja po mundojnë ana elush fi allah te bareke ve teala, që zoti unjel xhelaluhu navet dison na Në nëhijë në fësë Allahu të barëke wa ta'ala Elusve Allahu në gjellë gjellalu që zotë i hon të barëke wa ta'ala Na mundësën me mësu Kur'anin dhe më jamësu fëm i veton Elusve Allahu në gjellë gjellalu hu Na mundësën me mësuë Hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi وسلم elusmi Allahu tebareke ve teala se Allahu ta vetë dëson shoqinë e muslimanëve na ngrit Allahu xhejelaluhu në nivel të sat, na përkasin neve si musliman duke iu përmbajtur rregullave kuranore atyre njerëzore atyre shoqërocat janë pajtuar nëse atë rregullat më të mira elusmi Allahu tebareke ve teala se Zoti onxhejelaluhu muslimanët kudo që çan Allahu t'i ndihmon, muslimanat kudo që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu, allahu t'i mëshiron edhe neve elusmi Allahu tebareke ve teala se Zoti onxhejelaluhu ta ط برميس شذو زلومچار مزلومچار ا قلو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين